La ONG que treballen en l'àmbit de la pobresa energètica van contradir ahir amb contundència la intervenció del conseller Felip Puig dimecres al Parlament, en què va assegurar que ningú té problemes de subministrament de llum o gas per una qüestió econòmica. La setmana passada hi va haver dos o tres talls i aquesta setmana també tenim constància que se n'han produït. Segons va explicar ahir Marta Garcia que és portaveu d'Ecoserveis, una de les entitats que formen part del projecte Fuel Poverty, que lluita contra la pobresa energètica. En una nota difosa ahir per aquesta entitat entitats, s'assegura que el nombre de llars vulnerables que han hagut de ser ateses per la dificultat de fer front al subministrament de llum i aigua arriba a les 500. A partir d'aquesta afirmació, en la nota s'assegura que la realitat copsada en el dia a dia no té res a veure amb el que ahir es va dir el Parlament de Catalunya. En aquesta línia, la portaveu de Fuel Poverty, Núria Sales, va assegurar «hem trobat famílies a qui s'ha tallat l'electricitat, hem hagut de fer gestions per evitar capaci i per tornar-les a connectar pagant un deute enorme. Els criteris de pobresa energètica del govern els fixa el Codi de Consum, que preveu mesures d'auxili a les famílies que compleixin uns criteris de renda i altres de contractuals amb les empreses de servei. Les ONG, que treballen en aquest àmbit, consideren que els criteris han de ser més àmplics perquè hi ha moltes famílies que queden fora d'aquests paràmetres i són víctimes de talls de subministrament. Des del govern es va replicar ahir Fuel Poverty insistint que tots els casos són atesos i instant l'ONG ha actuat de pont i posar en contacte les famílies que s'hi dirigeixen amb l'administració. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, a és tot un poble que us vague acompanyar, Cristina Pania i jo, el pau com a tècnic i en Jordi Garcia,. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 visita els veïns que s'han de traslladar d'una casa barata a un pis al bon bastó, de manera individualitzada n'escolta els dubtes i neguits per intentar resoldre'ls. Aquesta és una de les moltes tasques del pla d'acompanyament al reallotjament dels veïns. En aquesta fase, la tercera, són 167 les famílies que canviaran de domicili i des del Pla de Barris s'intenten gestionar els problemes socials, econòmics, familiars o personals que puguin tenir. Aquest és un dels programes socials que des de l'any passat desenvolupà el Pla de Barris i que s'ha afavorit gràcies a nova dotació presupostària. Més de 350.000 euros serviran per donar continuïtat a projectes per a joves, dones, promoció esportiva o salut durant aquest any.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 La nova xarxa es consolida a la meitat de la seva implementació, tot oferint freqüències d'entre 5 i 8 minuts a totes les línies d'altes prestacions i amb una valoració mitjana del 7,7. El nou servei ja compta amb 13 noves línies i 262 quilòmetres de longitud i suma un total de 220.000 validacions diàries. I ara parlem de les oficines d'atenció al ciutadà dels districtes amb més atur que oferiran assessorament laboral. I és que les oficines d'atenció al ciutadà, les OH, dels districtes barcelonins, amb una taxa d'atur més elevada tindran un, super, un servei d'informació i assessorament en matèria d'ocupació. Fins ara, aquests serveis es vinculaven a través dels 10 punts d'atenció i els equipaments propis de Barcelona Activa. Amb la inclusió d'un punt d'atenció a la OAC, es volen donar a conèixer els recursos i l'oferta de programes municipals destinats a orientar professionalment les persones que no hi accedeixen de forma proactiva. El servei es desplegarà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 perfil majoritari de la població aturada de la ciutat i que, en canvi, acudeix menys a Barcelona Activa. Així, doncs, l'oficina de l'Ambitació del Ciutadà introduirà un servei d'informació i de primera orientació en matèria d'ocupació i autoocupació, que a més permetrà derivar doncs la persona cap als eh, serveis de Barcelona Activa que s'ajusti millor a les seves doncs, necessitats i ara les demandes que presenti. Es presentarà una atenció personalitzada a cada usuari per resoldre els dubtes de manera àgil i no caldrà cap capacitat prèvia, per tant, de facilitar al màxim l'accessibilitat dels ciutadans a la informació requerida. A cada UAC, Oficina d'Atenció al Ciutadà, hi haurà un assessor que atendrà les demandes dels ciutadans i identificarà les seves necessitats a fi de proposar-los als recursos adients de la, a la seva situació. L'horari serà de dilluns a divendres de 8.30 del matí a 2.30 de la tarda en els sis punts d'atenció. Els punts d'atenció començaran a funcionar a principis del mes de març. I ara parlem d'un punt esportiu i és que avui comença, avui arriba la dinovena edició, de la Copa de la Majestat, la reina de Baterpolo femení. Aquest gran esdeveniment esportiu es farà a partir d'avui i fins diumenge a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu a Ramla Fabri Puig 47. Doncs comentem quins són els equips que participen en aquesta Copa de la Majestat de la Reina de Baterpolo femení, entre d'altres. Doncs hi ha el Club Natació Sabadell Astralpull, el Club Natació Mataró La Sirena, el Club Esportiu Mediterrani, el Club Natació Sant Andreu, el Club Natació Madrid Muscardó, el Club Natació Rubí, el Club de Baterpolo Dos Hermanes MSS i el Club Natació Terrassa. Doncs, després d'aquest apunt esportiu, anem a la l'apunt cultural perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero continua amb el seu cicle de novel·la negra. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia, número 16, us ofereix avui llendres a les 6 de la tarda la continuació de BCN Negra 2015 a la trobada de novel·la negra de Barcelona que es fa entre el 29 de gener i el 7 de febrer. Precisament avui divendres a les 6 de la tarda i dins el cicle de tallers de descoberta de lletra petita, l'inspector Cito t'oferirà descobrir la teva biblioteca. L'inspector Cito personatge creat per l'Antonio Iturbe i Alex Omits i proposarà els més petits i petites doncs, de casa que t'ajudin a resoldre una desaparició misteriosa, la d'un dels llibres de la biblioteca. Doncs atenció cal inscripció prèvia sí que apunta't-hi. I atenció perquè avui, aquesta tarda, se celebrarà el segon aniversari de l'espai Via Barsino. Aquesta tarda, a partir d'un quart de sis de la tarda, doncs, hi haurà diferents activitats. A les cinc quart, la rua del Centre Cívic fins a l'Espai Barcinó amb Batú júnior, i els gegants de la Trinitat Vella. I a les sis de la tarda, actuacions doncs, de les activitats aquí també de l'espai. Doncs no t'ho perdis i vine a bufar les espelmes amb tots nosaltres a l'espai Via Barsino. I un últim apunt, abans de tancar aquest primer recorregut per la informació del dia, parlem ara, ens cap al barri de Naves, una cosa que fem doncs poc, poc habitual, i ens per conèixer que ja eh, ha qui segueix amb el somni missioner de Don Bosco. Aquesta nit, la parròquia de Sant Bosco, a la plaça de Ferran Reyes Marodós, us ofereix el sopar espectacle solidari en suport al projecte de construcció d'una escola fincasse a Togo, màgia, camp, ball, i moltes sorpreses al teu abast. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. <fixi> Escamisat, sisquet fa tard, diu adéu a la colla. L'hem contra l'asfalt en un poblet de costa. On hem amagat l'espera darrere de l'església. Migs tremolós, aquell petó que tindrà gust. A salt de mar i a plena d'estrelles Un cal suar, si s'enlla Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Ràdio Trinitat Bello. Molt bé, don, contornem el nostre programa d'avui i hem de dir que el districte de Sant Andreu ha ampliat els programes socials dels barris de Bon Pastor i de Baró de Ribes per aquest any. Qui ens ho pot explicar millor és el tècnic del Bon Pastor i Baró de Viver del Pla de Barris, el Sr. Joan Manel Hom de Déu. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, era així, no? Finalment s'ha aconseguit aquesta ampliació. En el pla de barris, doncs, podem dir que pot ajudar més, amb més, més diners, aquesta cohesió social entre aquests dos barris, no? Exacte, doncs, si s'ha pogut allargar, diguem-ne, el que es podia fer amb aquests Plans, amb aquests plans més socials de caràcter social que recordem o acompanyen també tota una sèrie d'obres o altres accions de la pedra que diem nosaltres que si fossin totes soles no tindrien el mateix efecte mm -hmm. Clar, el que podem dir és que eh, s'ha ampliat aquesta, aquesta dotació pressupostària i que aquests dos barris sortiran molt beneficiats de les properes passes que es puguin donar en els seus programes socials no? Ah, exacte, i si us sembla bé uh -huh. podríem comentar una mica part per part amb què consten aquests uh, programes socials ah, per un cantó tindríem el que podem anomenar atenció ciutadana i els temes de comunicació és important que tinguem els, els habitants d'aquests dos barris comunicats i que els hi expliquem tot allò que fem i a part els hi donem opció a l'oficina que existeix en el Bon Pastor de que vagin allà i demanin a totes les ajudes que calgui, els temes dels pisos de lloguer, els temes de recuperació de les cases barates, tots aquells temes que els hi preocupin. Ells saben que tenen una oficina que anualment, eh, perquè ens fem una idea bé a tenir unes 2.000 i escaig de visites. Uh -huh. Per arapant-te tenim assistències tenim uns espais de participació en, el, en els quals la gent pot eh, dir el que, el que creu que necessita aquest barri tant... El, tant a les comissions directives que fan el seguiment del pla de barri com els consells de barri, exacte, i les revistes que fem trimestralment per informar una miqueta d'aquelles accions que es fan. Per altra banda, tindríem els programes de mediació comunitària, que per entendre'ns, eh, nosaltres ens agrada anomenar-los aquells que, que són els que nosaltres fem abans de que hi hagi uh, alguna, algun tipus de ferida social. Mm. Són les taules en les quals els, les entitats i les qualsevol persona que vulgui dels dos barris parlen sobre la seva convivència, parlen de quins problemes hi ha, quines persones uh, poden ser problemàtiques, quins costums... i quin, Perquè pensem que aquests dos barris hi ha molta gent d'orígens molt diferents i amb costills mm. molt diferents. Sí aquestes taules de convivència n'hi ha una a cada un dels dos barris, a Bon pastor i una altra a Paró de Viver, uh -huh. es reuneixen i comenten i parlen de quines podrien ser les solucions. A vegades aquestes solucions demanen de que l'administració hi faci algun tipus d'actuació puntual, com els típics que entenem nosaltres. Doncs, si algú fa coses que no, no són correctes, tots doncs es demana a la Guàrdia Urbana, els cossos de seguretat, però a vegades també és un el treball entre diferents persones, diferents entitats de la comunitat que poden millorar i atendre la relació que hi ha entre les persones que hi han els barris. Uh -huh. Si aquests programes que deiem que són els, els de preveure, els de previndre en algun moment, doncs si hi ha qualsevol d'actuació o hi ha un moment de conflicte, per aquí ja tenim els programes de mediació veïnal. Quan hi ha conflictes a, la, a les cases, a, la, a la, els, bueno, el, el, les comunitats de veïns, hi ha un programa també específic per atendre les comunitats de veïns i veure què es pot fer amb aquests casos. Uh -huh. I després hi han mediacions comunitàries amb tots dos barris quan sorgeixen els conflictes. Aquest estiu, per exemple, al barri de Bon Pastor va haver els conflictes de, de tipus d'accions de, de persones que hi havia al carrer uh -huh. i es va intentar entre tothom veure quines són les solucions. Com sempre, intentant que el ciutadà també hi tingui participació en les decisions que es fagin. Uh -huh. Després tenim un programa que és l'acompanyament social del traspàs de les cases barates, que és un programa diguem-ne que és bastant potent. Uh -huh. Sabeu que eh, aquesta, ara s'està acabant la tercera fase ah, del traspàs de les cases barates. És una operació molt important que a més s'ha allargat durant els anys i encara uh -huh. pot ser que s'allargui uns anys més. Uh -huh. Ara estem a la tercera fase en la qual un munt de persones que vivien amb cases eh, horitzontals, que són ca casetes molt petites i amb unes condicions mm -hmm. molt justes, per dir-ho d'alguna manera, els, es traspassen a pisos, a, a blocs de cases amb molt més confort, amb unes altres, amb unes altres situacions molt més agradables per a les persones, però mm -hmm. que els hi demanen que es vegin acostumats a tenir... A, a conviure amb els seus veïns amb tot el que això suposa. Mm -hmm. Això que podria semblar valedir no és gens, amb persones que tota la vida han estat acostumades a viure a una casa de planta sola doncs demana tota una sèrie de seguiment a vegades social i a vegades simple i llenament de veure quins problemes poden haver quan les persones passin d'un sistema de vida a un altre, que fa que eh, després quan, quan les persones ja estan reubicades als nous pisos puguin conviure amb tranquil·litat, sàpiguen que hi ha unes despeses eh, diferents d'ascensor de comunitat, equips que abans no tenien Clar, Estem parlant... és un, potser un dels programes més, més forts que tenim uh -huh. estem parlant de que una mica canviarà totalment la vida d'aquests veïns que fins ara eren a les cases barates i que el, potser la, la tranquil·litat no serà la mateixa que tenien fins ara doncs sí, senyor, eh, és exacte, és així. Estaven mm -hmm. fins ara, encara n'hi ha alguns que estaran fins a la quarta fase, que ho saben, que estan en casetes, que són, com, com ho diria, són una monada, són petites, però són molt petites i amb unes condicions de, de diguem-ne, de confort molt, mm -hmm. molt, molt baixes. D'aquí passaran a uns pisos absolutament acondicionats, amb, amb un aïllament tèrmic importantíssim, amb les màximes modernitats, però el dir demanaran que convisquin d'una manera molt diferent no serà sortir al carrer de directament veure el veí o veïna que ha sortit saluda, sinó que surts al replà i tens mm. un altre tipus de contacte que pot Clar. ser molt interessant, però també pot, ser, eh, pot tenir problemes segons el tipus de veïns que hi hagi o la relació que hi hagi entre ells. Claro Jo vol dir que els problemes socials, econòmics o fins i tot familiars o personals que tenien fins ara, doncs es espal·liaran una mica i, i quedaran una mica doncs, a fora. No? Ja es, es tracta d'una nova situació. Ah, exacte, és una nova situació. Entenem que les noves situacions sempre tenen condicions. En aquest cas creiem que un percentatge altíssim de condicions molt bones pels ciutadans, però sempre hi ha altres condicions que no són tan bones i que si les preveiem amb temps, es poden treballar amb molta més facilitat. Uh -huh. I hi, ha, sí, hi hauran projectes doncs, de encarats als joves, a les dones, no? a ah, l'esport? Eh, treballen dones, sobretot amb dos barris on ens ha semblat que un dels temes que hi havia a la dona és que no sortia a la palestra, no hi havien gaires dones representant entitats, uh -huh no hi havia dones que es visibilitzessin i ja ens semblat que aquest era un dels temes que era interessant aquí podem parlar de, per exemple un, un projecte molt interessant que és l'escola de bàsquet mm -hmm. que fa que els nens i nenes puguin jugar de bàsquet a uns preus molt reduïts Amb un principi en realitat es va pensar que el fet d'ajudar que els nens tinguessin una activitat en el fons també ajudava a les mares a tenir una estona per elles perquè Clar. a vegades les dones d'aquests barris a part de no visibilitzar-se Tenen, tenen molt poc temps per elles i un projecte que va començar amb un dels objectius de que les mares tinguessin més temps al final ha sigut l'objectiu simple i llenament esportiu dels nens i les nenes doncs ha estat molt potent i molt interessant, però no oblidem que també hi ha les mares darrere uh -huh. també, eh, per altra banda s'ha doncs, treballat un espai de dones al Baró de Viver on les dones mateixes han escollit quins temes volien reflexionar s'ha fet un treball sobre dona i fotografia hi ha un grup específic que ha treballat temes de monitoratge per dones dètnia gitana com aquests podríem dir molts però voldria que ens quedéssim amb la idea de que la dona no només té, es pot treballar el tema de gènere evidentment sinó que només la visibilització de la dona en l'entorn social d'aquests barris ja és un tema interessant a partir d'aquí es poden treballar moltes altres coses evidentment per tant, el tema de la, de la dona en, en aquests programes socials surt més que beneficiada. Ah, exacte. Uh -huh. Després tenim una, un altre programa que seria la dinamització dels espais, dels propis espais que té el barri i que a vegades uh -huh. no són tan utilitzats com ens podríem pensar. Uh -huh. Són dos barris que estan vivint al costat mateix del riu, un riu sí. que s'ha arreglat moltíssim que es pot passejar amb total normalitat i que en alguns casos eh, ens havienem trobat que les les persones del barri vivien una mica d'esquenes al riu el riu era pràcticament més una un, un, un tall era una frontera que no pas un lloc on no on gaudí i realment si si qualsevol que hagi passat pel riu asòs i hi hagi vist tots els arratnjaments que s' vist ara tècnicament és un parc fluvial o sigui es, es pot aprofitar de moltes maneres doncs ens ha semblat que si sí, amb caminades, amb diferents activitats que es fan al riu i a moltes places on també, evidentment, s'ha d'aprofitar per senyalitzar millor equis, eh, l'espai ben utilitzat per la gent, eh, jo crec hem pensat que podia fer que les persones el, el coneguessin millor i l'utilitzessin i en gaudissin més. Mm -hmm. És a dir, que la gent es faci seus una mica aquests, nous, aquests espais. No? Ah, Exacte, és sí. exactament això, que se'l faci seu i, el, i mentre més se'l fa seu les persones, ah, evidentment més es respecta, menys, es malmet, equis. I mm -hmm. des, després passaríem, evidentment, als programes de dinamització d'infants i joves, en els quals hi ha moltíssims gincames, cavalcades mm -hmm. de reis, tornejos de futbol, eh, són molts, molts, però... D'alguna manera, aquí el que m'agradaria incidir és que no només es treballa en aquests dos barris aquesta franja d'edat, evidentment, que no, no, no, no, hi, no hi ha altra manera, sinó que també es treballa o s'ha intentat fer d'una manera molt coordinada des dels diferents serveis. A vegades no som conscients de la quantitat de serveis que van enfocats a una franja d'edat i a vegades, eh, si no està molt ben coordinat tots aquests serveis, poden duplicar-se feines o projectes i el fet de tothom tenir un front comú cap a aquesta franja d'edat ens semblava que ja era una bona feina. Uh -huh. Un dintre d'aquests només podria destacar un dels projectes que a l'escola Baró de Viver, en els uh -huh. dos barris, el més petit i allunyat, diguem aquest és Baró de Viver, s'ha pensat que si es podia obrir els patis i es deixava que les famílies vinguessin a gaudir-ne d'aquests espais i també obrir una biblioteca escolar que tenen molt maca uh -huh. i això podria ajudar a que els nens i nenes eh, vagin a un entorn molt tranquil eh, on, on poden estudiar, on poden mirar llibres, on poden fer moltes activitats uh -huh. però d'una manera lliure, que és fora de l'activitat o de la voraginé escolar de les 5 hores diàries en els quals els professors fan que els nens eh, aprenguin i facin deures. Uh -huh. El que sí que hem de tenir en compte és el, també la promoció esportiva, no? perquè ens arribava... Des de Barodó i B el que diuen alguns veïns és que pel que fa als esports han estat una mica doncs, que no se'ls ha, se ha comptat amb ells per, per poder comptar amb, una, amb un camp de futbol o, o poder comptar amb alguna instal·lació esportiva. Exacte, tenen evidentment la seva raó, hi ha un tema que el barri reclama però de moment sembla complicat de respondre és el fet de que antigament havien tingut un camp de futbol, potser no de les mesures reglamentàries però sí que els servia per fer campionats i jugar a futbol, el futbol grande que diuen ells, no? el futbol amb tots els exiliats. Uh, això, de moment, per la quantitat d'espai que ocupa el camp de futbol, uh, mm. de moment sembla que això és una miqueta complicat, veurem més endavant. Mm. El que sí que tenim és la possibilitat d'arranjar aquelles instal·lacions que ja tenim, com és el, el camp de futbol sala, que mm. ja està mm. molt ocupat, perquè realment hem de pensar que, si, si parlem específicament de Baró de Viver, el futbol sala és un esport junt amb la lluita que... Els apassiona, realment és un barri que viu al voltant del futbol sala i la, i la lluita. Tant és mm -hmm. així que, evidentment, no sé si ho coneixeu, però de la lluita mateix hi ha campions d'Espanya i sí. algun que ha sigut olímpic. Sí. I de futbol sala, en aquests moments, hi ha persones de Peròdeu i Déu, un barri molt petit, de 2.300 habitants, i que en canvi té jugadors a primera categoria, el que passa que sabem tots que el futbol sala no és tan conegut com el futbol gran, no? Okay. Doncs la pista de futbol sala, que això s'ha de parlat molt, el que voldria més que algun dia es pogués acabar cobrint perquè puguin jugar tant si plou com si no, però de moment el que sí es farà molt, molt en breu serà posar una... A un espai de gest artificial sí. que almenys faci que la humitat del riu que fins ara fa que sempre hi hagi una pàtina una mica humida i que els nens fàcilment puguin relliscar amb, aquesta, amb aquest paviment que es posarà de gest artificial això s'evitarà. Sí. Evidentment, continuem pensant que lo, lògic o el millor seria cobrir la pista però de moment tenim un petit pas endavant sí. que jo crec que pot ajudar bastant i per altra banda l'espai de la lluita que està tot just al costat hi ha uns projectes de reforma bastant interessants que de moment eh, hauríem de deixar-los aquí però amb, amb un futur no massa llunyà farà que fer lluita es pugui fer d'una manera molt més còmoda doncs serà benvinguda aquesta nova ajuda pels veïns doncs eh, Joan Manel, hom de Déu moltíssimes gràcies per atendre'ns avui esperem doncs, continuar doncs, en, en programes mmm que vinguin programes posteriors d'aquests barris, de Bon Pastor i de Baró de Ibé, que no hem de deixar de, ma, de, la, mà, de la mà de Déu, sinó insistir en, i treballar per ells, no? Moltes gràcies a vosaltres per poder fer públic i que la gent conegui amb facilitat aquests programes. que A vegades, tot i que el les administracions s'esforcen a que la gent ho conegui, eh, no sempre encerten amb el canal, o sigui que mm. el fet de que una ràdio com vosaltres el mm. pugui facilitar-ho i donar-ho més a l'abast del ciutadà sempre mm. és interessant. Mm. Doncs nosaltres continuarem treballant pels veïns de Bonpastó, Ibaró i Bé i de tots els barris de, del districte de Sant Andreu. Doncs moltíssimes gràcies, Joan Manel, l'Hom de Déu, i esperem doncs, que aquestes aquesta informació que ens heu facilitat, doncs, vagi doncs, recalant en el territori d'aquests dos barris. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé. Adéu, bon dia. Doncs acabem de parlar amb en Joan Manel Om de Déu, que és tècnic del Bon Pastor i de Baró de Vivé, i del qual ens parlava doncs, dels diferents programes socials que es podran realitzar a partir d'ara en aquests dos barris, Bon Pastor i Baró de Vivé. I el que farem tot seguit serà una petita pausa, però no marxeu perquè nosaltres continuem donant voltes pels nostres barris. D'aquí una estona el que farem serà anar cap a la Trinitat Vella, a l'espai Via Barsino. Us ho expliquem d'aquí uns moments. Fins ara. I ara vinc del d'enlloc, d'enlloc no vol dir poc, a poc ni que la memòria s'obridi del racó. No vol dir tampoc que conegués l'amor ni que hauressés la cintura de l'únic tresor que he tingut per tenir, que he ensumat per gaudir que és l'últim cop de son. que li ha sobrat al meu cor són les últimes promeses que prometo tirar el fort Guai, ai, ara vinc del lloc on tornen tots els de la panxa contenta quan venen de matar el port Uai, ai, ara vinc del lloc D'on la sang es torna calenta Quan la carn és més a prop, més a prop Ep. Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs, tal com us hem dit en començar el nostre programa d'avui, aquesta tarda, a partir d'un quart de sis, es realitzarà el segon aniversari, la celebració del segon aniversari de l'espai Via Barsino. Doncs, Jordi Garcia, connectem amb tu ara mateix. Doncs, sí, som aquí a l'Espai Via Barcinó, amb la Meryu, que és una de les responsables de tirar endavant aquest Espai Via Barcinó, que per cert que hem de celebrar-ho perquè ja fa durant que funcioneu, eh? Sí, tant. Doncs, això va començar al febrer de fa dos anys, amb la meva companya, la Imma, eh, va obrir ella tota sola aquest equipament i el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 el Tocantú, que és l'antic Batocomes, eh, també quan fa reunions o fa segons quins tallers estan aquí, també les dues entitats col·laboren quan necessitem ajut, sempre estan allà, gegants també, per exemple, eh, després a ah, les comparses venen molt, el Triniteiros, Caja de Pandora, eh, Los Polluelos Locos, La Cera a ser una vez,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 i molta energia i, molta, i i molta involucració personal i així doncs segur que me oblido de moltíssimes entitats però és que... perquè la primera activitat que has de fer aquí a l'espai de Barcelona si no, quina va ser? que us en recordeu? <laughs> doncs com a gran gran el rap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 Molt bé, doncs Jordi Garcia gràcies per aquesta connexió. Recordem, aquesta tarda, a partir d'un quart de sis de la tarda, hi haurà aquesta ruada de que sortirà des del centre cívic fins a l'espai Via Barsino amb en Batu Comas Júnior i els gegants de la Trinitat Vella i a les sis a les actuacions de les activitats de l'espai Via Barsino. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música per connectar d'aquí una estona amb el nostre company en Guillem Adelit, que ens informarà sobre la, cop, la 19a Copa de Sa Majestat la Reina de Waterpolo, que precisament doncs, comença avui a jugar-se, serà a un quart de 4 de la tarda, en què començaran els quarts de final d'aquesta Copa de Sa Majestat la Reina de Waterpolo. Fins ara. Uo, ió, ió, uo, Wo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Corre la patxanga i per tot arreu s'escampa Corre l'estiu, que tota cuca viu Mil faldes i un escot volem per la cantonada Corre l'estiu, que tota cuca viu I un sol vent matiner s'estendamut l'arena Corre l'estiu, i-e-e-e-eu e, M'ho tan queda tant per fer, t'ho tria i remena uo i u Cada dia, de 12 a 1 del migdia, i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. I el que us dèiem, avui comença aquesta dinovena Copa de Sant Magistrat la Reina de Butterpoló 2015, i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el nostre company d'esport, en Guillem Adelit. Molt bon dia. Bon dia. Tots expliquen com es prepara tot això. Doncs bé, aquest de divendres a diumenge tenim la, la Copa de la Reina, la primera edició a la Pere Serrat, la, la instal·lació reina de, del Club de Sant Andreu, uh -huh. és la primera eh, Copa de la Reina que acull el club, ha acollit altres edicions de la, de la Copa de la Reina Masculí, i bé, eh, com a favorit tenim el, el, el Natació Sabadell, que és el vigent campió, n'ha guanyat 7 de consecutives i en porta 11 en el seu palmarès uh -huh. per tant és considerable comptant que n'hi ha 19 edicions uh -huh. eh, què us ho he dit el primer partit com has dit és a un, a un quart de, de quatre, que serà un autèntic partidàs uh -huh. entre el Sabadell i el Mediterrani per tant dos, de, dos dels equips que realment estan en aquest palmarès de, de la Copa de la Reina perquè fa les anfitriones el Sant Andreu eh, debutarà a, les, a dos quarts de nou Uh -huh. per, per petició pròpia del Sant Andreu i s'enfrontarà amb el club d'Aixos Terrassa. Uh -huh. En cas de passar uh, de ronda, a les semifinals, s'enfrontaria entre el guanyador del de, Madrid-Moscador i el Rubí, uh -huh. que seria uh, la semifinal, la segona semifinal, a, a tres quarts de, a les 6.45, i la gran final es disputaria el diumenge a les 11. Uh -huh. Què hem de dir? Uh, dos germanes que són de Madrid... Uh, Sevilla. A Sevilla vale. El que sí que trobem a faltar és els, els navarresos. No? Aquesta... Sembla que no s'han classificat per aquests quarts de final. Uh, no. A nivell femení no hi ha un cap equip a Navarrés eh, tens... els, els que no s'han classificat consment és el Concepaciónyaal, té un equip de, de, de mèdic penúltima a la classificació i l'escola de Pla Sararagossa per tant, uh a l'aïga femenina que, bàsicament, si no et classifiques per la Copa, mm. com que són 10 equips, eh, estàs en, en perill de, de descendre a la divisió. I què més podem dir? Què més et puc dir? Doncs bé, el Sant Lleu que tinc, com ja vaig comentar en el sorteig, va tenir molta sort, mm. i a l'altra banda doncs, tenim, diguéssim, si vols dir col·loquialment, tenim el grup de la mort, que tenim el Sabadell, el Mediterrani i el Mataró en el mateix grup, per tant, els dos germanes, que el tindrà bastant complicat si vol passar a les semifinals, Uh -huh. que es disputaran després del partit del Sabadell a les 5 a les 5 de la tarda. I bé, ja veurem què passa, és un torneig de cau, que si tens un mal dia tot pot passar. Uh -huh. I bé, dir-vos que des de la nostra web d'esports anirem penjant les cròniques de cada enfrontament i perquè fa retornició, doncs podrem retransmetre la final, que també serà transmeta per Esport 3, uh -huh. i via streaming pel canal de YouTube oficial de la Federació Espanyola, tindreu tots els partits en directe d'acord, molt bé, doncs Guillem Adalit, moltíssimes gràcies per aquesta informació i esperem que els Sant Andreu sorti beneficiat d'aquest partit que té precisament aquest vespre a dos quarts de nou amb, amb Alta Terrassa.? oi? Sí, molt bé, d'acord doncs esperem que també puguem continuar informats d'aquesta Copa de la Manjesta de la Reina a través d'aquestes mateixes zones, les zones de Ràdio Trinitat Vella D'acord, doncs gràcies. Fins sí, la propera. Que vagi molt bé. Adéu. D'acord, doncs el que fem ara mateix és anar-nos en ja cap a la nostra habitual agenda on tenim més d'un parell de coses per comentar-vos. Doncs 5 minuts els que ens, ens falten ara per arribar al final del nostre programa d'avui. Comentar-vos que l'Espai 30 de l'Annau Ivanov us ofereix l'exposició de fotografia Istanbul Visions. L'Espai 30 de la Nau Ivanov de, de la Fundació Sagrera, el carrer d'Honduras número 32, us ofereix avui divendres a les 7:30 de la tarda la inauguració de l'exposició Istanbul Visions. Doncs són dues maneres d'observar l'antiga Constantinople navegant per les seves tranquilles aigües del Bòsfor i passejant pels seus carrers i places. Istanbul ha estat el bressol de la cultura universal, pas fonamental en la ruta de la seda, en els seus camins han escrit la història Bizanzio, Constantino i Justiniano, Bechmet, Dos, Fatih, a partir dels turcmacs eh, sels jucides, es configuraran eh, els imperis dels bizantins i otomans, fins a escriure la història dels nostres dies. Bueno, això pot ser molt interessant, aquesta tarda a partir de dos quarts de vuit del vespre, el viatge a Turquia transporta en el temps i d'immediat et sent submerse en la caòtica ciutat de l'antiga Anatòlia. Et vas impregnant de les seves olors, el so dels minarets, els palaus, mesquites, marcats en cada recoll i a cada mirada. Descobreixes una imatge i de mica en mica la ciutat en va seduint dins del seu caos. Doncs això, a la nau Ivanov, aquest vespre, dos quarts de vuit, una exposició organitzada per l'entitat foto Fotosagrera. I continuem parlant de la Sagrera perquè el que fem ara mateix és generar nos -en cap a la nau Ivanov, que us ofereix des de... bé, de, s'està representant des d'ahir aquesta obra que es diu, aquest espectacle que es diu Molières. L'Anau Ivanov al carrer d'Honduras, doncs, us, com deia el Jordi, us ofereix la representació de l'espectacle Molières aquest cap de setmana. Doncs ens situem en un futur llunyà on fa més de 300 anys el glucosoma IY hauria de desaparegut de l'organisme humà. És a dir, l'home...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 Doncs aquesta obra, Molières a la nau i té una durada de 75 minuts, l'espectacle és en català, l'entrada són 12 euros i atenció perquè els enemics de la nau i tenen un 50% de descompte. La venda d'entrada és des d'una hora abans de la taquilla i la podreu gaudir aquesta obra avui i demà a les 9 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda. Més coses, Ficat al Set, 12 anys. El Festival Anual de Teatre d'Aficionats de Sant Andreu ja està en marxa, nou companyies de teatre i dansa mostren les seves obres en el Ficat al del 9 del 9 de gener al 20 de març, aquest Teatre Municipal es converteix en un aparador d'espectacles fets per andraguens. Molt bé, i més coses a comentar-vos, l'Espai Dansa del Sant Andreu Teatre us ofereix un nou vestit nou amb la companyia Chip Chap. Doncs L'Espai Dansa del Sant Andreu Teatre al carrer Nou Patra número 54 us ofereix a partir de demà i fins al 22 de febrer la representació d'un nou vestit nou de la companyia Chip Chap. Una adaptació actualitzada del conte de Hans Christian Andersen, El vestit nou de l'emperador. Teatre i idees per fer comprendre l'actualitat als més petits a partir dels 3 anys els tralladors d'una botiga vetes i fils estan disposats a fer el que calgui per no haver de tancar el negoci amb tot el que tenen a la botiga ens explicaran una versió, un pèl diferent del vestit nou de l'emperador on, on comprobarem que les coses sí que es poden canviar això sí, amb cançons i riaies doncs demà dissabte a dos quarts de sis de la tarda diumenge a les 12 i a ja, dos quarts de sis de la tarda i són 10 i 60 minuts i l'entrada és de 9 euros i mig nosaltres marxem, ho deixem aquí i ens retrobem el dilluns, a la mateixa hora que passa una molt bona tarda, bon cap de setmana adeu-seu